you are luister nou net radio SA net radio SA met ons webwerf by www, www, www op worldwide web wateldbye web punt netradio sa.co.za www.netradio sa.co.za ons webwerf van hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai, sonder grense, sonder mure, daar vind jy informatie soos die name van die omroepers, die programme wat elkeen uitsaai, en ook die tye van uitsending. Ons het ook een archief, en in die archief kan jy gaan soek na vorige uitsendings,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 meditasie, ons oordink Godse woord. Wat een wonderlijke vore, vir een mens om God, die skipper, die almachtige, alwetende, alomteenwoordige, algenoegzame God, wat uit die niks die ganse heelal in ansijn geroep het om om te aanbid na sy woord te kan luister en oor, om dit te bepeins om daar oor na te dink, om God dus toe te laat, om in ons te werk met sy woord, want God skip, alles wat hy gedoen het, het hy geskip dier sy woord, sommer so uit die niks. Daarin leraan het hier klomp weisheid opgesluit, dat God uit niks skapen. Ek sê, as God met ons begin werk, met ons ook al hoe minder word so dat Jezus in ons gestalte kan kry Nou ons voorrecht om met jou hier oor te kan gesels Wat een wonderlijke uitdagende voorrecht met groot groot veramwoordelikere Om god Godse woord, wat die waarheid is met elke mens wat wil luister om dit met hom of haar te kan deel Net my groot groot voorrecht om jy dus te nooi om dageliks te luister, tyd uit te koop, en God toe te laat, volgens Paulus recep in Filippense, dat God in ons werk, en die werk wat hy in ons begin, sê hy voort, en sal hy volleindig tot op die dag van Jezus Christus. En God werk binnen in ons om te wil, sowel as om te werk na sy welwaard, is een wonderlijke grote voorrecht om te weet, dat God hier die dinge in ons bewerk, door sy woord, hoe door sy woord, door te luister daar sy woord, da is nie ander manier nie, so die man in die hel ook uitgevind, in Lika 16, da is nie ander manier nie, jy moet na God sy woord luister, Lika 16, so jy gaan lees, van een man wat in die hel achtergekom het, dat het help nie ees al iemand, in die dood te stuur na mense om daar aan hulle te gaan verskyn en hulle te waarski dat hulle nie daar die plek van verdoemenis moet kom nie mens moet na Godse woord luister Godse woord is een skippende woord, is een krachtige skerptweesnydende zwaard wat deerdrinkt door die skyding van siel en gees en gewrugte en murg en een beoordeel is van die gedagtes van die hart en daar is dit waar God in ons werk in ons hart met hartschirurgie om ons op te bouw en ons te herstel uit hierdie droevige situasie, waarin ons onszelf bevind na alles wat gebeur het met Adam en Eva. Hier, een mens, een mens het die sonde in die wereld ingekom en in die dood, en so het die dood tot alle mense doorgedrang. Elke liewe mens. En ek gaan nou vir jou lees wat Johannes hier oorskryp, in sy brief, 1 Johannes, daar in die eerste hoofstuk, paar verse met jou saam lees en daar oor mediteer. Sluister hier na die J.D. Summer and Stamps kwartet wat vir ons sing en sê He looked beyond my faults. No And so U luister na net radio SA net radio SA en ek is Dr. Tini Uylers wat uitsaai hiervan uit Uyrene stad van Vrede in Pretoria Suid-Afrika met ons program oordenking ons bepyns Godse woord wat te voord wat te voordig om dit te mag doen ek lees vir ons hiervanuit Johannes, sy eerste algemene brief, 1 Johannes dus, wat al die bekendstand is, 1 Johannes, ek praat nou nie van sy evangelie dus nie, ek praat van sy brief, 1 Johannes, en ons lees vanaf die eerste hoofdstuk vers 5, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan jylle verkondig God is lig en geen duisternis is in hom nie dit is belangrik belangrik om dit te weet dat daar geen duisternis in God is nie duisternis kom nie van God af nie want God is lig maar die duisternis is altyd daar teenwoordig van die begin af, ons sal dit Se kyk in heel in die begin, in die skipping, waar God begin het om te skip, was daar duisternis tegenwoordig. Ek maak les gauw vir jou. Somme in die tweede vers sien jy dit in Genesis, Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskapen en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wereld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. Nou daar die is een belangrike waarneming om hier onmiddellik in die tweede vers duisternis te sien en te weet God het geskip en hy het uit niks uitgeskapen soos die woord daar in die Hebreeuwse tekst Bereasiet bara Elohim et shammahembe etta arets daar die woordkie bara beteken om te skip uit niks In die Latijnse vergade het hulle ook so vertaal, so creatio ex nihilo, wat betekent skipping uit niks. Dan sê dit my mens onmiddellik aan die dink, as God uit niks geskip het, en onmiddellik is daar duisternis tegenwoordig, en Johannes sê vir ons, dat daar in hom geen duisternis is nie, God is lig, en geen duisternis is, is in hom nie. Nou, as die Heere my lei, om jou daarin te help, nou nie vanavond nie, maar daar kom op een ander keer, waar hier die duisternis nou eindelijk vandaan kom, want het kom nie van God af nie, want as, daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê, dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en doen nie die waarheid nie, so, duisternis het niks met God te maken nie, God wil ook niks met duisternis te doen nie, jy sal het onmiddellik ook weer sien, hier reg aan die begin, hoe God scheiding gemaakt het, God het gesê in die derde vers, laat daar licht wees, en daar was licht, toe sien God, dat die licht goed was, en God het scheiding gemaakt, tussen die licht en die duisternis, duisternis is nie goed nie, daarom het God duisternis en licht van mekaar gescheid, met nog altijd die vraag hangende, van waar het die duisternis nou vandaan gekom, maar God het geseen dat die licht goed was, soos alles wat God geskip het, was goed. Maar die duisternis is nie goed nie, dit nooit goed nie. Gaan ons dan nou verder voort. Verse 6 sê, as ons sê, dat ons met hom met die hoofdletter, dit met God gemeenskap het, en terselle tyd in die duisternis wandel, dan lig ons, en doe nie die waarheid, want daar is ons nog geen duisternis in God nie, as ek en jy nou nie duisternis wandel, dan wandel ons misie met God nie, want God is ons nou nie die duisternis nie, maar as ons in die licht wandel, soos hy in die licht is, dan het ons gemeenskap met mekaar, En die bloed van Jezus Christus, sy Seen, reinig ons van alle sonde. Hier is een van die heel eerste verse wat ek in my leven geleer het. Toe was ek in standaard 4. Dit wil sê, dit was in graad 6. Op een kamp waar ons was en ons moes bybel tekenen, verse leer as een competitie en dan het die mens so een wapentie gekry wat jy so een lapel wapen wat jy aan jou lapel in jou school baieke lapel kon hou, kon vast het wat ek in die aard van die saak ook gedoen het en vir my was het so een wonderlijke voorrecht, een prestatie vir myself, dat ek die heel eerste een was wat dit gekry het in ons groep wat destijds met die Star Seaside van na Durban toe gegaan het en daar, op daar die kamp daar het ons hier die tekstverse moest leer en dan moest jy, wanneer jy allmaal in die kop uitkende, moest jy jou gaan anmeld daar by die leier van die groep en dan het jy nou hier die verse opgesê en as jy alles foutloos opgesê, dan kry jy nou so'n wapen en ek kan onthou, die Heere het my nou, nou net herinner aan hier die tekst 1 Johannes 1 vers 9, 1 vers 7, 1 Johannes 1 vers 7. En die bloed van Jezus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde. So kom ons kyk weer, maar as ons in die licht wandel, dit wil sê saam met God, soos hy in die licht wandel. Ek kan nie maar net wandel en sê ek wandel in die licht nie. Ek moet in die licht wandel soos hy in die licht wandel en in omgeen is geen duisternis nie. Nou ons het ons na hele lot duisternis geërf. Plomp dinge wat binnen in ons hart aangaan. Daarom moet een mens hier die proces deurgaan van heiligmaking, heiligmaking, skoonmaking, feilkleren wat uitgetrek word en skoondkleren wat aangetrek word. Dit het alles met ons hart te maak. Alles wat uit die hart uitkom, die oorsprong van die hele leven is uit ons hart. Alles wat ons denk, alles wat ons doen, alles wat ons begeer, alles waar oor ons praat, alles kom uit ons hart uit. En nou sien ons, as ons in die licht wandel, soos wat hy in die licht is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jezus Christus, sy zoon, reinig ons van alle sonde. Sien, wanneer gebeur dit? Wanneer ek met God wandel in die licht, soos hy in die licht is, en soos die licht in my hart skuin, en my oortuig, soos die woord vir ons sê, die woord van God is skerper as enige twee snuidende zwaard, en is een beoordeelaar van die gedagtes van die hart. God oortuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel. As ek te saam met om in die licht wandel, dan sal hy my oortuig van hierdie weer kolle, so dit uit my lichaam uitgeneem kan word, net soos God in die begin scheiding gemaakt het is in en duisternis. So gaan hy dit doen in my en jou. In ons leven, in ons hart, gaan hy scheiding maak, hy gaan die duisternis daar verdrijf. As ons sê, dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons ons en die waarheid is nie in ons nie. So as een mens nou sê, jy het geen sonde nie, dan sê Godse woord, mislui ons onszelf, want ons het het geërf, ons het het van adam af geërf, het is binnen in ons harte en God moet die, die dinge van ons wegneem, my moet ons reinig dier die bloed van Jezus Christus, wat ek hoop ons ook nog gaan verstaan, wat het beteken om dier die bloed van Jezus gereinigd te word. As ons sê het ons geen sonde nie, dan mislei ons ons self en die waarheid is nie in ons nie, want dit wil sê ons praat nie die waarheid nie. As ons dit sou sê dat ons nie sonde het nie, praat ons nie die waarheid nie. Maar die negende vers, as ons sonde is belei, Hy is getrouw en rechtverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. As ons ons sonde belei. Hoe gaan ons ons sonde belei? Die Gees van die Heere, samendom, stap ons achter die, die voorhangsel. Godse Gees aan die linkerhand, Jezus as die woord aan die rechterkant en so word ek oortuig via die woord en Godse Gees, Nee Want ons moet God aanbid In gees en in waarheid Gees die heilige gees waarheid Jezus kreeg ek as die weg, die waarheid in die lewe En oortuig my En as ek dan my sonde belei As ek elke keer met iets te doen ek krij Wanneer God vir my weis Wat verkeerd is Hier die skadekolle Hier binnen in my lewe Binnen in my hart Die goed wat ek gewoon ek nie wil raak sien nie alles wil ontken, en sê dat ek geen sonde het nie, dan mislui jy eindelijk maar jouself. Maar as ons ons sondes belu, as, voorwaarde sin, hy is getrou en rechtverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Nou sommige mense, wat het verskrikkelijk moeilik vind om sondes te beleid. As men is mense wat denk hulle is heilig, somme net van uit huis uit, omdat hulle nou maar aan een christelike huis groot geworden het, denk hulle het geen sonde nie. Dit die grootste leun wat daar op Godse aarde kan wees, dit is maar net die klomp godsdienst, beteken niks. As ons ons sondes beleid,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 En maak ons gom tot een leenaar wat gesê het, amal het gesondig. Maak ons Godmast nou tot een leenaar. Nou rechtverdig ons ons self. Ons rechtverdig al ons ooggoekies wat ons doen. Alles word gerechtverdig. Kom nergens so nie. My kinders, ek skryf hier die dinge aan julle, dat julle moet. Nie moet zondig nie, as iemand gesondig het, ons het een voorspraak by die Vader Jezus Christus die rechtverdige. Ons stap ons hier die pad nou daar achter die voorhangsel met God die Heilige Gees aan ons linkerkant en God die Seen aan die rechterkant wie die woord is, want is dier die woord het God met ons praat en die gees van God help ons om het te verstaan en te interpreteren en die hardkoppig te wees nie, maar sagmoedig en ons zonde te beleid. En hy is getrouw en rechtverdig om ons te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig. En hy is een verzoening vir ons zondes, en nie alleen vir ons en nie, maar ook vir die van die jylle wereld Daarom het ons so 'n groot voorreg en 'n klomp enthousiasme in ons om weer hierdie radiostasie wat 'n godgegewe feit is dat het wereldwijd uitgesaai kan word. Alle mense op hierdie aarde kan hier na luister as hulle inskakel by www.netradio sa.co.za. En daarmee Groot ek jou hiervan uit Airene, die staat van vrede Tot de volgende keer Shalom